وما ارسلناك الا رحمه للعالمين او نبی صلی الله عليه وسلم مونګه چته دنیا ته لګلې نو دا ده په اصل کې دنیاوالو په حق کې زمګه رحمت ته یعنی چې کم تعلیمات تاسو صلی الله عليه وسلم وروړي وو هغه هر دور هر قسم انسانانو د پاره هم خیر خیر ده خیګړه خیګړه ده چې په دې تعلیماتو عمل وکي نو ده انسان ژوند کې سکون او کلاري راتلی انما يوھا الیه انما الهکم اله واحد دوی ته ووایه ما ته ش کومه ووهي را ي هغه دا ده چې ستاسو خدای صرف یو خدای دی نو آیا تاسو منلو واللایه که دوی مخ واړی نوته ورته واییه چې ماښ پخکاره تاسو خبردار کړ اوس په دی نهپګم چې ستاسو سره د کمسیز واده کېږي چې آیاغا نزدېدي او کلري. الله په آغه خبره هم پوهږي کمی چې په اوچه تواس کېږي او په خبر هم کمی چې تاسو په پټه کوئ او زما خدا خیال خال دی چې کېدي شي دا داخل ساسو دپاره دا یو فتن نه ده او تاسوه د یو خاص وقت پورې د مزو کولو موقع دیرکی کېږي قال رب بالحق حق رب نرحمن مستانو علاه تصففون آخر دا چې رسول اوویل چې زمابه حق فیصله اوکه او خلکو تاسو چې کمی خبرې جوړوي د غې په مقابلې زمونږه پر چې رحمان دی زمونږ دپه ته امداد زه ده س الحج بسم الله الرحمن الررحیم یا یوه الناس ا ټول خلکو ټولو انسانانو ته خبردارې ورکی کېږي اتخوره بکم خپل ر نه یاره وکيوللی ان نه زل زلتته ساعتې شي ان عدویم حقیت تا دی چې د قیمت زلزله ډیر حابتنااکسیز دی تا زلزلہ زله د قیمت اوله نه حالت نه یو صورت چې قیمت را تلیل شروع شي اده زل زلت ار نظمکه بده مر اخوزي چې سما به اخوزي هیڅ وبچ پات نشي تولب اوجړكي قران پاک کې یو بل ځای کې راغلي دي يوم ترجف الرجفه تدب او هر رادفه کما ورځ به چې د زلزله یو جټکا اوجړک راشي او د غې نه پس بل جړک یعنی یو جړک نه پس بل جړک دنیا کې خچي زلزلې راځي نو یو دوه جړکونه نه پس اودريږي عموماً ختم شي او د دې یره هم ډیره مودې پوري پزړه کې پاتې شي او څو نو ورځو پوري پزړه کې وهم راځي چې اوس بیا جړکونه شروع نشي او چرته دا چې اغه زلزلې خو باید ختمي کینه تر کومې چې ټول سیزن ختم نه کی د لوی لوی او لوی لوی دا ټول به تبو او बर्बाद شي فإذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكت دکه واحده فيوم اذن وقعت الواقعه پس شکل سور کې یو بل پکه اوهل شي او زمکه او غرونه هم په یو واره کې ټوټه شي زری زری شي یو غر کټکول څومره مهنت غواړي خټول غرونه او ټول زمکه یو واره کې فدکته دکته واحده نو اغه عظیمه واقعه فیوم اذن وقعت الواقعه یعنی قیمت بر راشي او په اغه ورځبه نور سکیږي يوم ترونه تذهل كل مرضعه اما اردعه وتدوا كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فكم فرز شتاسا غزلزله ويني نداسهال بي شهر بيور كولو والا خذا بدخل بيسكلو والا ما شوم نبي شي اغه مور چې هیڅ وخت د ماشوم نه هریږي چې پښو هم بهر اوازونه وروباسي نو دا څه ورتلږي چې ماشوم می اوازونه کوي یعنی کله چې اغه ورکو ټیوی مور په خوب کې هم د ماشوم په आवाज پويشي او کمیلونو لري په بچي سويشي نه د مور زړه پریشان نشي خو د قیامت زلزلہ تاسو شخصیسته چې مور به د خپل ماشوم نه غافل شي یاد به ورتنوي هیربې کی دغری غملداري خزی دا حمل, حمل به پریوزی اس ضرورت پختم دو او د نور پیدایش څه ضرورته هر څه په ختمه دودی او خلک به درته به هوښخاری لکه چې نشوي حال دا چې اوېبه په نشکه نه وي بلکې د الله عذاب بس د رنگ سخت وي دا کیفیت او حال تیرې دوه ولاده زما کباندې چې هر سبه ما ترا ماست شي سره د دینه خلک د الله نه ومن او من الناس میجادلو فی الله بغیر علم ځین خلک دا سدي چې په د علم نه د الله پبارکه بهسونه کوي نه داغه کتاب لستدی نەی داغه دین متلیق سپوهشت داغه ورته هیڅ خبر نشته بیا هم د الله ذات باندې لوی لوی خبرې کوي او د هر سرکش شیطان پیروي کوي حالکه داغه خو په نصیب کې دا خبره لیکل شوې ده چې څوک اغه ځان له دوست کوي نو هغه به لارې کوي او د دوزخ لار به ورته اخه خلق کچره د مرگ نه پس د ژوند په بارکه تاسو سې شکوي نو تاسو تدې تا معلوموي چې موږ تاسو د خاور نه پیدا کړی یی بیا د نطفه نه بیا د وینې د ټوټه نه چې شکل ولَه هم وی او بې شکل هم د درته مونږ زکه خایو چې په تاسو باندې حقیقت واضحه کو مونږ چې د کمې نطفه په حقله او وړو نو د یو خاص وخت ته پوري د مور پر رحم کې ساتو بیا تاسو د یو بچی په شکل کې راو باسو بیا تاسو پالنه کو د پاره چې تاسو خپل ځواني ته ورسې او پټاسو کې سوق ډومبه واپس راوغتلی کیږي او سوق بدترین عمر ته رسولی کیږي د پاره د چې په هر سباندې د پویډونه رسته بیا نه په هشي او توینې چزمکاوچه پرتدا خوچکلې دموږه اوبرو ورو ناغه او خوځيږي او راو پړسيږي او هر قسم خشته بوټي رازر هون د ټول هر سزکه د سدي چې الله حق دی او هغه مړی را ژوند کی او هغه په هر سز باندې قادر دی او دا د دې خبرې دلیل دی چې قیامت به خامخا راځي په دې کې هیڅ شک نشته او الله به ضرور هغه خلک را ژوند کی کم چې قبرونو ته دي د صورت شورو یا ايها الناس نکېږي دا صرف ما او تاسو د پارنا بلکې د پوره دنیا د پار خبره ده د هر انسان پیدایشي حق چې د الله کلام دی ته ورسی خو چې خبر وي او نورته یې نرسي نو هغه وي د دې زموږ وار او الله لبا جواب ورکي کومه د هوی په ځای او موږ ته دا, دا خبري چا را رسولی رسولي چې یو دا سخته ورځ راوانده نو زموږ حالت وسنګ بدلیدو بدل شوی خو سوم لړس ډیر خندي خو ځ کم اسکم په ته خوشته کنا سمره مخلوق د الله چې چاته ډو په ته نشته چې دا هرڅه کېدو والاتي دې یا ایه الناس اتقوا ربکم او چې بیا سوق نه منی نو هغه دلیل سره پوي کړی دی چې خپل ځان تو ګوري چې تاسو څنګه پیدا شې لوی شوی او بیا به واپس شي نویله دا ممکنه نه ده چستا سو د زندګۍ ابتداوه او بیا انتها دغه شان د دې زمکه هم یو انتهاوی او د هر ژوند سیس یو انجام وي او سرنګ چې الله تعالی تاسو د دینشنه شتکړې دغه سي الله تعالی هر سیس د دینشنه پیدا کړو او بیا به ختم کی زمکه اوچو هیڅ نه دی دې باندې باران کړو او زمکه شنه آباد کړو دغه سي الله تعالی لا هیڅ ګرانه نه ده چې سي پیدا کړي نو قیامت راولي او هر پیدا کولو نرستو واپس انه یحیه الموت او دمر کول نه پسې دوباره ژوند کی او ضرور به ژوند کی اغه په هر څه باندې قادر دی او د قیامت وخت به ضرور راځي اغه هیڅ شک نشته کدی یو نطفه نه پوره انسان جوړې دي شي نو قیامت اخر ول نه شراتلې مونږ ته هیڅ پته نشته چې د دنیا تراتلو ناول مونږ څه وو چرته وو چاته سیاتي چې مونږ چرته وسېدو چرته وو پسمنه کوج مونږ هیڅ نو اوس یو کنا بیا بنېو بیا به وخرشی چې بیا و, و. و. جوړ شو دا وی له ګران اخګاری ولې دا خبره په پوها کې ناراضی چې ک پرون مونږ نو اونن یو نبي سباله د نکي پس بیا هم کې دی شو دا سګراننه دا د پارا دا آیات ټول خلکو ته رسول وړي مسلمانان وی چې مونږ غیر مسلمانو دا خبره څنګه وایو سرنګې پويکو ک تاسو لګه لګه خبره هم چاته خای او ورو ورو باندې ورته نصيحت کوي چې کم استا کورونو کې غیر مسلمه خزه کارونه کوي نو کې شي چې دا وی پزړه هم د الله تعالی پیدا شي او پیدا نم شوه خدای مکه نو ستاسو د مواری خو به پوره شي که چې دا خلک ستاسو خدمتگار یا چې څوک ورو شپستاسو په مجلس کېي او مغوی دی ټول علم نه ب خبره دي او مغوی ته سنی شته پته ن به کېږي نووللی هغوی انسانان دا داهغوی حق نهدي چې تاسو د ورته هه خبره و وروي بس لک کوشش لګ خواارری غواړي ومن الناس من ی فی ف الله بغې علم وله خودم وله کتابمونیر یاني نور خلق داسې دي چې بغير د علم نه او بغیر د هدايت نه او بغیر د روخانه کول والا کتاب نه په توکړی سټ د الله پبارکې جګړه کوي د پاره ده دي چې خلک د الله د لارې نه بې لارې یعنی یاني خلک سره بیکار به سونه کوي چې دوی د الله د لارې نه گمراشي لري دي شي داسې دا سړي د دا پاره په پا دنیا کې هم شرمندګي ده او د قیامت په ورځ به د هور د عذاب مزه ورسوکاو داستا هغه مستقبل دی چې څستا خپل لاسونو او استاده لپاره تیار کړی دی غني نو الله خپل بندگانو باندې ظلم کولو والا نه دی و من الناس من يعبد الله الا حرفا فا فإن اشبهه خير نتمأن به وإن اشبته فتنة انقلب ان على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين او ځین خلک داسي دی چې په غاړه د الله بندګی کوي په کناري په باندې کفهيده ورته اورسي نو مطمئین شي یې نن دین قبول نه په غو اهمل کول نه کورته سملو شی بلاس کې سراشی نو خوشاله وي او چې سم مصیبت پیراشی نو واپس وکړی هرڅه خیر باد وي وای چې یو يهودي ایمان روړو نو لګمو دپس د مال اولاد او د نظر لاړو اغه اسلام خپل ځان باندې منحوس وګڼلو نو ځب الله ویل چې دا اسلام باندې واپس واخلې رسول صلی الله علیه وسلم ورته اوویل چې اسلام چا نه واپس نه غشتل کې دی شي هغه ورته ویل ما ته پدې کې هیڅ خېګړ نه خاري نو تاسو صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې اسلام انسان ویل کوي لکه چې سرزر او سپینزر نخیر هور لري کوي کس چې د دین په لاره تلل غواړي الله تعالی هغه په یو آزمائش او په بل آزمائش ګوري او دا غنه ناپاکه سيزونه او خېر لري کوي چې څوک په آزمائشونو کې اټنګ پاتشي ثابت قدمه پاتشي هغه کامیاب شي او اځنی خلک دا سې دي چې په غاړه غاړه د الله بندگی کوي که فائدې ورته اورې شي نو مطمئین شي او چې سه مصیبت پیرا شي نو واپسو ګرځي دا غو دنیا هم خراب شوه او اخرته نه د یو زه شو نه د بل دا د خاره نقصان بیا اغه الله پریک دی اغه اغه چاته आवाज کوي چې نقصان د نفنه ډیر نس دی دی ډیر بد دی د اغه مولا او ډیر بد دی دغه مرګري د دې بر aks به الله تعالی اغه خلک چې ایمان وروړو او نیک عملونه وکړل یقینا چې دا جنتونو ته داخل کی چې لاندې پته نهرونه به ويږي الله کوي اغه چې غواړي من کان یذنو الله ينصره الله فی څوګه دا ګومان لري چې الله به په دنیا او پاخرت آخرت کې دا غوښه امداد اونکي نو هغه له پکار دی چې د یوې اریسې په ذریعہ اسمان ته ورسي او یو سوري وکي او بیا وګوري چې آیا دا غو تدبیر داسې یوسیز منکول شي کم چې دا غو خوخنلې یعنی مایوسه بنده د مایوس کردار ذکر دی ددلته چې څو ګد الله تعالی نه امید پرېګري نو روته به سې بل طریقہ او اود ګوري چې په ځان ته تکلیف لري شي د کلفل دا نه دی چې انسان دی الله تعلا ته بد دوی یا د ته مخواړی یا د عبت پرږ دي د داررنګې سفا سه خبرو سرهمونږ دا قرآ نازل کی دی او هدایت چله چا ته غواړي اغه کوي ان الذي نه آمنو وال الذي نه هادو بسصاب نهون نه ساارهول مجووسل ان الله یفصللو بين نه هم یو <سلام> خلکو چې ایمان روړو او سووک چې یودیان شول او سابیان او نصاره او مجسیان او چې کم خلکو شرکړو د شپق مذهبي جماعتونو ذکر دی دلته د دوی ټولو په مینس کې الله د قیامت پر ورځ فیصله وکي چې څوک په کم حال کې وو عموما خلک چې یو خاص گرو کې شامل شي نو غړي چې اوسمه پوخ خلاصې او شو وی فرمایل چې دا خوبا بعد د قیامت پر ورځ پته لګي هرڅه د الله په نظر کې دی آیت فيننه چې الله ته سر په سجده پرتدي اغه ټول څوک چې پسمنونو کې او څوک چې پزمک کې نور او سپګمه او ستوري او غرن او ونه او زناور او ډېر انسانان یعنی ټول نه ډیر انسانان او ډیر هغه خلک هم چې د عذاب مستحق شول دي او هغه څوک چې الله خوار او ذلیل کړي نو هغه بیا عزت ورکولواله څوک نشته الله کوي هغه څو چې غواړي دلته الله تعالی د ډیرو سيزونو د سجدي ذکر کوي او په دې کې د سخلکو د سجدي ذکر کوي فرمای چې په ډیرو باندې عذاب چشپا شول دی، ظاهر ده چې د دوی توفق دوی نه واغشته اصل کې شاته د مذهبي گروهن ذکر دي بیا د څه خبره ده باسه وقت خلک اختلافات او کې پریوزي او داسې دا ضد او اناخ کار شي چې بیا الله تعالی ته ټټیدل هم هیڅ کی چې حق او په نو قبلی نه صرف په ضد کې راغلي وي داسې خلکو له بیا الله تعالی هدایت نه ورګي او اغه ور سوک چې الله یې خوار او ذلیل کړي نو هغه له بیا عزت ورکولواله سوک نشته الله کوي اغه س چې غواړي دا دوډل دي چې د دوی په مینس کې د خپل رپ په جګړه ده په دوی کې چې کوم خلکو کفر وکړو نو د هغه د د هور جامې پرې کړې دي ینه د جهانم ولاو کپڑے و هم د هور وی د هور کپڑے ولای تیاری د هوې پسرونه باندي به یشیدل او به چول کیږي چلنګ ساتلهم د شاورنګر مې اوبراشي نو سهلمشي او دا خو به په مخه نورې نورې یشیدل او به چول کیږي هور خو ور سره پسر یشیدل او به چې داګي سره به یوازې سرمننه نه بلکې په گیډه کې د نننه حصے هم ویلیکيږي د بهر سوزیدل خوصه د سرمنې سوزیدل او جلسا ویدل خلاصې چې د ننننه به هم ټول خپښي لکه چې څنګه ویل کوک میټوي وی کنه او دا هوی د وهلو د پاره به د اوس پنو ګرځونوي یو طرف ته سوزیدل بیا د هور جامې بیا یشیدل او په سر بیا پی د اوس پنو ډندو سره وهل دغه سرکشي سزا ده کنه د زید او د تکبر سزا چې څو خلک په دنیا کې سرته زوي تکبر کوي او په هیڅ حال سر نه لاندې کوي نو دا هوی ټول غرور به دلته مات کړي شي پهhto ما کې به هر ستې نوځي هر کله چې هوی اوې ریږي او د دوزخ نه د تلو کوشش کوي نو بیا به ورډی کړي شي واپس به کوور کي شي بهر به نه شي راوتې چې اوس کو اوس د سوزییددو د سزاه ځه بل طرفته ان الله ید خللوله نه امو وام جنات ان تجري من تحتها هل انحار یحلله نفیها من سااوره من دذهب ولو ولباسهم همفیه ح چې کم خلکو ایمان روړو انیک عملونه اکړل اوهوی بهله تاله داسې جنتونو ته وردداخل کې چې لاندې بې نهونه بېږي هلته بههغوی د سرروزرو پکړو سر او ملغررو سره خشته کی شي او د غوی جا میبه درې شوي الکه دناوي چې ورته خشته جاې واچولی شي بیا ورته کایوا چولی شي نور خشته کوي او نورې خشته کوي یحللو نفيها من اساوره من د ولو اللوا ولیباسو همفیه هریر حدس کې راغلی دي مسلم ممسلم هديې چې د مومن کالیبه هغه ټول زیایه رسی تر کم زیای پور چې د چارام اوعبرسې او دا به کم خلک ک چې د هر س ورته ملاويږي وهدو الک ی من القول منقالل وهدو اسات الحمید اغویته د پاکه خبرې د قبولولو هدایت او کړېشو د دوی رهنمای کړېشه ودا خبره ته اغوی اغاولی دلې وای غشتله او قبوله کړه اغوی ته پاک او طیب خبرې ته د راتلو لار ملوشه توفیق یې ومنتو نو جنت درسي دود لپاره هغه علم څومره ضروری دي چې کوم مونږ ته د خک اورونو لار خي وہدو الی الحمید او د سټایل شوی خوده لار ورته او خوله شو یعنی الله طرف ته راهنمای یشوا ان الذين كفروا و يسدون عن الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد که خلکو چې کفر وکړو او چې نن د الله دلار او دغه د مسجد حرام د زیارتنه خلک منیکي کم چې موږ د ټولو خلکو لپاره جوړ کړی دي او په غی کې د مقامی خلکو او د بهرنه راتلووالو خلکو هکونه برابر دي دا غوی عمل یقینا چې د سزا مستحق دي او هر څوک چې په دې مسجد حرام کې د حق نه بدل د ظلملار اختیاری هغه ته به موږ د درناک عذاب مزه ورسوک یاد کړئ هغه وخت کله د ابراهیم علی السلام د کور یعنی خانقاه زی په نخ کړو دین په تل کې چې داځه الله تعالی په خپل خوخ کړي وو چې دا کور د الله کور به چرتوي اې تبو وانا مونږ ورله مکرر کړو مکانل البیت د کورځه الا تشریک بشیئه دا د دې هدایت سره چې زمو سره هیڅ شیز مشریکه وا و تو هر بیت یلته افین اول قائمین سجود او زما کور د طواف کول والو او د قیام او رکوع او سجده کول والو د پاره پاک ساته او خلکو ته د حج د پاره عام اعلان وکړه چې اغه یی داته د لر لری ځونونه پادل او په اوخانو باندې سواری راشي د پاره د دې چې اغه فائدې چې دلته دا هوی د پاره ساتل شوی یاني چی دنی او دونیوي فائدې پکې خوده لشوې دي د حد سفر اغه سفر دی چې کم کې هم روحي فائدې میلاوي کی او هم د هر رنگ او نسل خلکو سره میلاوي دو باندي ورته دونیوي اعتبار سره ډیر نوې خیالات او علم میلاوي کی سوک سخوري سوک سسکی مختلف لباسونه سوک څنګه خبرې کوي نو ډیر جبه ډیر خوراکونه ډیر سيزونه د انسان په علم کې جمع شي نو فرمایل دي چې الته د یو ځای کې دوه منافع وګوري الته نه د حاصلېدو ولا فائدو تو ګوري ډیر خلک وای کنه چې هڅه ته څه ضرورت ده خو خوده پیسې ځای کول خبره ده خداشه نه ده او بیا وي چې هڅه د پاره لاړ شي او نو د دې په ځای د غریبانو لپاره سور کی ټیک ده غریبانو لپاره ضرور ورکي خو هغه لا ورکولو سره سره د مسلمانانو یو ځای کېدل دیوبل دی د مسلمانو خبرې دل پورا امه مسلمه د سوچ کول په نظر کې وست پیدا کوي خپلکور کلی کې تاسو یو محدود جنته روي دغه دا چنن ټلویزیون او ریډیو نه خلک دنیا کې د نور خلکو سټوګنې او جندونو نا جندونکو خبريږي غنينو انسان خو چې کمځي پیدا پیدایشي او چې کومه علاقې کې اوسېږي عمل تمرد شي او خیال کئ چې دنیا به سمداوه اغه ته دا هم پته نوي چې دنیا کې مختلف رنگونو او شکلونو والا نور انسانان هم وسيږي دا وی خوراک موراک او خبرې فرق دي یعنی اغه خو د الله نه خې اډوونه کته کنه نو الله د عبادت دا پر داس ځای مکرر کړو چې هچ کی عبادت سره نور ډیر څه ځکول مو مکملا ویږي هغه وای کنا سفر وسیله ظفر ا سفر او بیا روحانی سفر کې ډیر فایده دي ويذكر اسم الله فی ایام معلومات الا ما رزقهم من بهیمۃ الانام او چې په يو سو مکرر او ورزکه په هغه سرو د الله نوم واخلې کم چې ورله هغه ور کړی خپلله هم خرئ او غریبانو محتااجی هم ورکئ بیا خپل خې لري کوئ او خپل نظرونه پوه کوئ او دد پخوانی کور توفو کوئ بل الب تلاتیک دا دقابلبی د جوړ دلو مقصد او الله چې کممهرمتونونه قم کردی دي سووک چې دغه عزت کوي ن دا کار داغه دررب پنیز پ خپله دغه د ډیر بهتر دی فهو خير له عند ربي او تاسو د پاره سریدو ولا ساروی حلال کړئشو بغیر د سیزونو سیزونونه کم چی تاسو ته تا خوله شوې دي د کوم تفصیل چی سوره الانعام او سوره النحل کې مخکې تیر شوه دي فج تنی برج سمینل اوثان وج تنی بو قوله زور نو د بوتانو د غندګی نه ځان د دروغو خبرونه پرهیز کوی یعنی چې یو طرف ته خپل سوچ پاک لري او بل طرف ته خپل جب د دروغو نه محفوظ ساتي یعنی قوله زور نه زمږه نبی صلی الله علیه وسلم خلکو نه تاسو وکړو چې زه درته اوهم چټولونه لوی گناه کوم دا صحابه کرام ورته ارزو کړو چې تاسو موږ ته تا اووایه ارشاد کوي وی فرمایل الله تعالی سره شریک جوړول د مور پرلار نافرمانی کول بیا د خپل بالخنه لګرو شو او وی فرمایل د روغ وی او د دروغ غواہی کول او تاسو سره صلی الله علیه وسلم دا خبر بیا بیا او فرمایله بیا بیا او ویله د دروغ وی او د دروغ غواہی ور کول صحابه کرام وی چې موږ وی چې کاش که تاسو د نور اونوایه تاسو به امطور باندې خپل خبره د زاله کولم خو دروغ منه کول او د دروغو ګواهي باندې تاسو خپل خبره بشمار زلي بیا بیا وکړه یعنی ډیر زیاد زور په واچولو چې ډیره لوی غناده ده تاسو ګوري چې د ډیرو غنحو په بنیاد کې دروغ وي چې چېرې س غناو نو فورن سوچ وکئ چې وایي څه د کمې وشو د غې په وجهی سوچ وکئ نو د غې وجه کې به ضرور دروغ موجود وي ځکه چې د انسان د ژوندانه به ګناه اوزي کچره د روح دی اوزي د یو ګناه نه پس د غې د پټولو لپاره نور نور د روخ ویل پکاري او بیا یو د روح د پاسه نور ډیر د روح ویل خوړی او دا سه انسان د ګناهونو په دلدل کې سم خخشي و بت به خطی اتو والا کیفیت شي حنفاء لله غیر مشرکین نبی یومخزه د الله بندگان شي دغه سره سوق مشرکوي او سوق چې د الله سره شرک کئ نو هغه دا سده لکه چې هغه د اسمان نه راپري وته او خبې یا مرغان تختی، یا به هوا دا سزایته ورو غرزي چې التبه اندامونه ریز مرز کیږي دا د اصل معموله په دې ځان پوي کئ او سوق چې د الله د مکرر کړي شو نخو احترام وکي نو دا احترام د زړونو د تقوا په وجد لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق تاسته تا ددي قربانه د سارونه د يوم مقرر وقته پوری دفایده غشتلو هک حاصل د ہوئی د قربانو لزه عمددی په خوانی کور خواته دی ولي کل امه الله على ما من بهيمه الانعام د هر umat لپاره موږ د قرباني یو قاعده مقرر کړی ده د پاره د دې چې دغه umat خلق په اغه سرو باندې د الله نوم واخلی کم چې ورله الله ور کړی دي تو شورو نه هر نبی په شریعت کې قرباني یو مهمه عبادت پاتې شوې ده خو افسوس چې هم مسلمانانو کې د نن نه نن سدا څخه خلق پیدا شوې دي چې زمانونه استابلیش عبادتونو خلاف دلیلونه او تاویلونه پیش کړي چې قرباني اسه پیسې ځای کول دي اوغه خسوک خوري اسه د پیسې زیاده او د مرده قربانیانو ضرورت نشته خو الله تعالی فرمای لکل امه جعلنا منسکا مونغه هر مطلب د قربانه یو طریقه مکرر کړي ده حضرت آدم علی السلام د دوه زمنو کس مونږ اول لستدا د هابلو کابل اذ اقرب قربانا وتقبل من احدهم ولم يتقبل من الاخر چی قربانی کړيوه د یو کس قبول شو او د دویم قبول نشوه همدغه سه د حضرت ابراهيم علی السلام قرباني اغه علی السلام خو خپل زوی د الله تعالی په حکم قرباني ته لولو الله تعالی هغه یو بل سیستم بدل کړ په خپل حضور محمد صلی الله علیه وسلم ته حکم وشو فسل لربک وانحر بیا تاسو صلی الله علیه وسلم دغه سه لس کال مدینه کې اوسېده او قربانی بم هر کال کوله او دا هم فرمایلی دي چې کس د وسط ووجود قربانی نکوي هغه د زمونږ د ایدگاه خو له هم نرازی. نوچو وسعت او هسیت به وجود هم قربانی نه کول د قربانی په ځای بله طریقه لټول او نور نور سکیمونه جوړول او دا ثابتول چې د اسلام چکه مه طریقه ده اغه د کینو سیده او زناوارانو له اذیت ورکولواله طریقه ده د باز خلکو په خیال کې نو دا ټول داسې دا خبره دي چې دین سره د دوی هیڅ تعلق نشته دین علاوه چې تاسو فلسفه جوړول خوړه جوړوي خود دین په نوم هیڅ چاته داسې دا خبره کول اجازه نشته اته وګوري چې ک ځناوران مونږ نه خورو مونږ یې نه قربانو نو ولې اغه د ځان نمرېسه او خپل مړکېدو کې هیڅ زیات او یادا هیڅ ګټه وینه فائدہ نه دا غشتل پکار اغه نه د انسانانو ضرورتونو لکه د چمړې په شکل کې نه دی پورو کول پکار له تا لا اخر دا زناوران جوړ کړیسته د پاره دي همدې انسان د خدمت لپاره او که انسان نخوري نو نور ډیر ځنګلي زناوران به نخوري نو ولې په وې کې اوی تاځیت نشته نو دا فلسفه چې حي زناور اجیس ته پته سمره تکلیف شوه دا کوم چې خرم خورم لګایمه نو دا ټولې فالتو خبرې دي او تاسوی یې خورې او که نخوري چې څه پیدا شوی دی هغه به په مرګ تکلیف دیری د هرومت د پاره مونږ د قربانه یوو قاعده مکرر کړی ده د پاره د دې چې دغه امت خلک په اغه سارو باندې د الله نوم واخلي کم چې ورله الله ور کړی دي په دې مختلفو طریقو کې مقصد یو دی پص تاسو خدای یو خدای دی او هم دغه فرمان منلو والا جوړ شي او اې نبی صلی الله علیه و سلم زیر ورکه عجزي کول واله خلک له مخبتین له سوق د مخبتین الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم چدغه وی حل دده چې کله د الله ذکر ووري نظرونه رپیږي هر مصیبت چې پیراشي نو باغي صبر کئ مونسکایمئ او کم رزق چې ورلمنګ ورکړي دي دا غي نه خرج کئ ولبود نه جاننه من شایری الله او د قربانه او خان مونږ ساسو د پاره د الله په نخو شایری الله کې شامل کړي دي ساسو د پاره باغي کې خیر دي یعنی چې دا زناور لویولو تیارولو او هلالولو کې د خدا تعالی په لار کې هلالولو کې هم خیر خیر دی فذكر اسم الله علیها پس پسغه اتروي او د الله نوم په واغلی او کله چې د زبکولونو رسټو د هوی ډې په ځمکه اولګي نو دا غین په خپل هم خوري او په هغه خلکو یې خوروي چې صبر والا ولدي او په هغه خلکو هم چخپل حاجت پېښی عمدارنګي دا سروي اموږ د پاره دا وکړی دی د پاره چې تاسو شکر ادا کړئ دې مطلب دا دی چې شکر د دوی په نه خړو نه بلکې په صحیح طریقے باندې حلال او لنپس استعمالولو کې د الله تعالی شکر دې د الله تعالی پیدا کړې نعمت په صحیح طریقے سره استعمالولو او شکر یو قسم دی نه دا غوخه الله ترسي او نه نه خو هغه تستاسو تاسو تکوا رسی هغه تاسو لپاره دا سروي په دې شان سره تابکړې دي چې تاسو داغه په خوښې شوی هدايات باندې دا لوی بیان کړي یعنی د حلال او په وخت کې نوم واخلي الله اکبر وایي او ای نبی زیر ورکا نیکی کولو والا وتا ان الله یدوا فیه ان الذین امنوا ان الله لا یحب كل خوان کفور یقینا الله مدافیعت کئ دفاع کئ دغه خلکو چې چا, چا ایمان ورو دغه خلکو د طرفنه کوم چې ایمان ورو دے ته مدافیعت لفظ د دفاع کول نه دی چې مطلب دی سس زلری اخواکول یعنی یاني چکل اهلیمان د الله تعالی د خاطره خپل کورونه پری خدل او دا د خطرې جن تیری یو خبر رازی چې دوی به ضرور مضبوطی کی الله تعالی به خپل دوی خپل حفاظت کې واخلې ان الله لا یحب کل خوان کفور یقینا الله اسنا شکر خائنتګر سړی نه خوخی اجازه ورکړي شو اغه خلک له چې د چا خلاف جنگ کیږي ځکه چې هغه مظلومان دي تاسو خبر یا چې مکه کې مسلمانانو ته خپل جرم د طرف نه اجازه نه چې لاس دې دوی په خپل ځان باندې د ظلم موازیاتي جواب ورکول وختل خو مسلمان پوره تور باندې تیار نه وو زکه د جنگ کولو اجازهت ورته نه و ورکړې ور شوه د مکه په دیار لسکاله ژوند کې دوی خو پریشانه کړې وو خو دوی تا جواب کې د حمله اجازت نه و مدینه منوره کې کل چې کله مسلمانان مضبوط شو ټکړ شو د جنگ قابلیت شو یو محفوظ حال باندې شو نو دوی ته کوم راغلو چې جنگ وکړي دوی وره کې راضي چې تاسو په دې انتظار وای چې جنگ دې تاسو باندې فرض کړي او اوس چې فرض شو نتاسه اوس یېږئ او غبراو شي نو اصل حکم داده چې انسان دې جنگ کولونه اول خپل وسایل او سامان برابر کړي ځان دې خپل لاسه نه وجني و ان الله لا نشرهم لقدير یعنی کله ککې مسلمانانو ته د جنگ اجازت ورکړې شې وې نو مسلمانان کمزور او مجبور وو هغه وخت د جنگ پایلټ کې به دشمنانو هغه جندي تیر کړي وو ختم کړي بی وو نو یو مصلحت هم پدې کې وو چې اوس لا جنگ مکووي خو بیا یو داسې وخت رالو چې اجازه ورکړې شو د الله مدد راځي خود الله مدد هم د اسباب او په ذریه راځي او د اغه طریقې سره چې مخکي اسباب مهيکه ځان کې په بہادری پیدا کا استقامت پیدا کا جرأت پیدا کا قوت پیدا کا او بیا دا قوت استعمال کا نو وګوره چې د الله مدد څنګه راځي ځکه چې په الله د بروسته او توکل کول هم یو طریقه ده ايقل او توکل مخکي اوټړي بیا توکل الذین اخرجهم من دیارهم دا هغه کسان دي چې د خپل کورونو نه پناهکا اوستل شو نو دوی په جنگول نه کوي په دوی دا د ظلمونه و شو صرف دا و چې هغهي باور ول زموږه ربلاده کچره الله خلق دیوبل په ذریعہ نه د فکولې نو د راهبانو خانقاگانه او د عیسایانو گرځي او د یهودیانو عبادتخانه او د مسلمانانو جماعتونه چې په کې د لانو ډیر ډیر اغشتل کیږي ټول به وران کړی وو الله به ضرور د هغه چا کوي څوک چې داغه مدد کوي تړ دې زبردست آیت ولین سرن الله م ينشره الله به ضرور د هغه چا مدد کوي څوک چې د هغه مدد کوي الله تعالی ته چا مدد امدا ضرورت نشته د الله تعالی مدد کولونه مراد سي یعنی دغه تدین مضبوطول د مسلمان قوت مضبوطول ان الله لقهوی و عزیز الله ډیر طاقتور او زبردسته الذين امكنناهم في الارض اقامه الصلاه و اداو الزکا و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ته اخلاق دي چې کومه ورله پزماکه کې اقتدار ورکو نو هغه به مونږه کیمای زکات به ورکې د نیکه حکم به کوي او د بده نه به منکول کوي او د ټولو معاملاتو انجام د الله په لاس کې پته چللی چې د یو اسلامی حکومت تا بنیادی زممواانې دي خصووجده چې ډیر اسلامی حکومتونه خپله دا زماواري پوره نهړی شي دا ځکه چې بعض واقعات موږه د اسلام نوم خو اخلو خو اسلام زمونږ پهژدې نووي بیا زمونږه ترجیحات آغ نووي چې کم کېدل پکار کار دي او تاسو غوري چې څ هم اسلامی حکومت قمولو سططر طریقه ده چې مخکې دی د غ دقامولو والا خپله زندگی ک اسلام را شي عامطور مونږ دا خبره ډیره کوو چې اسلام نافس کېدل په دي د اسلام قانون قیمېدل په کار دي خو خبره دا خلق و پخپل نوی نوی دا تر می د خلکو په خپل زندگی کې اسلام نبی نو یو قانون اغه سمره مسلمان کولی شي نو مکه کې د مسلمانانو تربيته شو ټریننګ شو مضبوط تربيته شو رنګ رنګ ازمایښتونو پر راغلل حتی چې اغه کورونا پرې خودل مدینه ته لاړل او چې زانه د الله لپاره خالص کړو نو د دننن نه هم مضبوط شول او بهر نه هم هر کله چې وي یو ځای شول تعداد کې اضافه وشو وسایل ورته ملو شو نو الله تعالی ورله اقتدار هم ورکړو مدینه کې یو اسلامی حکومت قائم شو او چې کله قائم شو نو هغه بیا خپلې ځمواريې پوره هم کړې که مکه کې یو اسلامي دارالحکومت ګرځول وو نستاسو تاسو څه خاله چې مسلمانانو خو په خپل هم پټ منځنه کول نو هغه یو اسلام نافذ کول شو نه هغه نشو کولې خامهمند نن مسلمانانو د ترتیب هیر کړي دي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچره دوی یعنی دا کافرانو تا ته روغ جن غړلی نو د دوی مخ کې د نوو الله سلام کوم عادیانو سمودیانو او د ابراهيم عليه السلام کوم او د لوط عليه السلام کوم او مدین مدینوالا هم خپل رسولان د روغ غړللی دي او موسا هم د روغ غړل شو دی د حق انکاریانو انکاریا نو ټول ما اول مهلت ورکړو بیا مې رونیول او سکورہ چې زما عذاب څنګه وو څومره ډیر خطا کار دي چې هغه مونږه बर्बाद کړي دي اوس هغه خپل چتونو باندي پړ مخې پراته دي سمر دیر کویان شار شوی دی او سمر دیر محلونا وران شوی دی ایدا خلق پزمکا گرزی دلی نا دی چیز رونے پوہ والا جوړ شوی وے اوغو گونے اور دو والا جوړ شوی وے حقیقت دا دی چیز ترگی نرن دیگی خو اغز رونے رن دیگی کمچه پسی نوکی دی فا انہا لا تعمل ابسار ولیکن تعمل قلوب اللتی فی السدور یعنی خلق په اخپل اس ترگو دا سر دیر سی زنو واقعات وینی او دینا اس سب وے ستعجلونه کبل عذاب ولن يخلف الله وعدا دا خلق د عذاب لپاره تلوار کړي الله به هرگز د خپل واده خلاف نکوي خو ساده رب پنس یوو ورز تاسو د شماري مطابق د 0 کونو برابر وی یعنی الله تعالی هغه سیس کې جلتی نوي چې کم کې مونږه جلتې هواړو دا الله تعالی طریقہ زمونږه د سوچنه بدلله خبره دا ده چې مونږه چې څنګه مونږ سيزونه ګورو کم پیمانی چې زمونږه دی نو هر د هغه مطابق کیږي ان الله تعالی پیمانا او حساب کتاب زموږه د حساب کتابنا بدل دے وکای من قريه املیت لها وہی ظالمت ثم اخذتها والي المسير سم رډیر کلی دی چېغه ظالمان وو ما اول اوله مهلت ورکړو بیا مې رونه ول او ټول به واپس خاص مال راځي انبي صلی الله علیه و سلم اوه یچه خلکو خلق زغوستاسو د پاره صرف اغه سړی يم چې اغه د سخ وخت د راتلون مخکي صفا صفا خبرداري ورکولو والي یا سوک چې ایمان جوړي او نیک عمل وکړي نو دا خوې د پاره بخانه ده او د عزت بروزه ده او سوک چې زمونږه د آیتونو څخه کولو کوشش کوي هغه د دوزخ یاران دي او ائنه بيسلام ستانه مخ کې مونږه نه یو رسول تاسې لګل دي او نه یو نبی چې دغه سره دا, دا مامله نه وشوي چې کله هغه تمنا یعنی ارزو کړ نو شیطان داغه پتمنه کې خلل واچولو د غشان چې کوم خلل اچي الله هغه ختمي او خپل آیتونه مضبوطي تنبی به تمنا سيې چې خلک دې هدایت واخلي په غلار دی روان شي خو شیطان زور لګی چې خلک دې دا خلار نه اخلي الله تعالی د نیکو خلکو د پاره د شیطان دا طریقې او بندشونه لری کوي الله وختمۍ او خپل آیتونه مضبوطي الله خپوي دی او حکمت والا والاده نو تک سه که قران ویلو په وخت شیطان رکاوټ پیدا کوي په یودو ته نه پریږدي نو دا غي د لپاره څه حکم دي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي او, او انبیای کرامو لہم چې شیطان د نسدی راتلو کوشش کوي الله تعالی شیطان شر لري کی خپل آیات محکم کی والله علی من حکیم علم او حکمت والا دی چې شیطان کوم خرابۍ اچولی وي چې د اغینا د اغه خلقو لپاره فتنه جوړه کی د کوم خلکو پزړونو کې چې د منافقت مرسته او زونه ابناق دي حقیقت دا دی چې دا ظالمان خلق په زید کې ډیر لریدلې او چې د علم والا او پېژنې چې دا حق دی ساده رب دې طرف نا او په هغه ایمان روړي او ځونه هغه ته ټچي یقینا چې الله مؤمنانو ته هميشه نگلاره کوي ولا یزال الذين كفروا في مريته من حتى تاتيهم الساعه بختتن او یاتیاهم عذاب يوم من اقیم انکار کولو ولا خوبه د دې په حق له په شک کې پاتوي تر هغه وخت پوري چې یاخو بناصابه قیامت راشي یا په دی یومنه سفرزه عذاب نازل شي په دغه ورځ وبادشاهي خاص د الله وی او هغه د دوی په منسکي فیصله کوي څوک چې ایماندار او نیک عمل وی هغه به د نعمتونو دک جنتونو ته او چا چې کفر کړي دی او زمونږ آیتونه درو کړه لیوي د اووی د پاره او به رسوا کول واله عذاب وی والذین هاجروا فی سبیل ثم قتلوا او ماتوا لا یرزقنهم الله رزقا حسنا او کوم خلک چې د الله پلار لار کې هجرت وکړو بیا قتل کې شو یا مر شو الله به هغه خر خرزاک ور کوي او بشکه چې خاص عمره د ټولو نه خر ور کوله والا دي هغه به هغه داسې زیاته اورسي چې په غي سره به هغه خوشاله شي بشکه الله ښه علم دي په هر څه او صبرناک دي دا خودي د هغه حال او چاشي بدله واغشتل او هغه سه لکه څنګه چې د هغه سره شوي وو او بیا په هغه باندې زیاتی هم شوي وي نو الله به دغه مدد ضرور کوي الله معقول واله او بخلو واله دي دا ځکه چې د شپې نه ورځ او د ورځې نه شپه وستلو ولا الله دی او هغه هر څه اورېدو والا او لیدو والا دی دا ځکه چې خاص عمر الله حق دی او د الله نه بغیر چې دوی چا دوازونه کوي هغه ټول باطل دي او به شکه چې الله والا او بزرګ دی اوس کو ری چې د شپې او ورځې د خبرې وکړه او بیای یې د الله تعالی د بالاستي خبرو وکړه څنګه چې یو ورځ راشي او لاړ شي شپه راشي او لاړ شي دي کې مونږ ټول له سبق ته دغه سبق یو ورځ مونږ سره چې سدي هغه بل اړ شي مونږ هم لاړ شو کچې چا هم د خپل ځان د لوی لویوالي یا تکبر مظاهره کړي ده نو هغه دنیا کې نه دی پاتې شوي تاریخ ددا څې برتناک مثالونه نډ کړې اصل ویوالي صبرګي او الله تعالی سره ده فتعال الله او هغه بلندو بالاده دی پر انسان له پکار دی چې هیڅ ارزي طاقت یا قوت مخکې دي سر نه لاله کوي خپل امیدونه دي اغه نه لري امید خو بس اومد خدا نه پکار دي ځکه چې اغه نه بغیر ان ما من دونه هو الباطل او دا چې داغه نه بغیر ک خلق چاته هم فریاد کوي اواز ور کوي اغه باطل دي هیڅ حقیقت نشته علم تر ان الله انزل من السماء ماء ایا ته ګورې نه چې لاله د اسمانو او برو وره او دغه په وجه زمو کشنکیږي حقیقت ده دې چې اغه لطیف او خبير دي داغ دي چې سپ اسمانونو کې دي او څه په زمو کې دي بهشکه اغه غني دي او 스타일ش وي دي ایا ته ګورې نه چې غس تاسو د پاره اغه هر څه دي کم چې په زمو او اغه کشه د یو قیدی په بند کړی ده چې د اغه په حکم په سمندر کې چليږي او هغه اسمان دا سي ټينکړې دي چې د هغه اجازه تن بغیر پزمک را پریوتې نشي حقیقت دا دي چې الله د خلکو په حق کې ډیر مهربانه او رحم کوله واله دي په هم خلک هغه پرېګدي او نور ته مایل شي ولی چې انسان ظاهر پرست کنا چې سز ورته مخامخ کاری خوشنومه لګي نو هغه د هغه په ظاهر کې مبتلا شي دا خو مغدې چې تاسو له ژوند رکړې دي هغه تاسو له مرګ درکې او هغه بیا تاسو را ژوند کوي ریشه چې انسان د حق نه ډیر منکر دي ی خپل ژوند او مرگنا سبق اخلی لکل عمت انجارال ناممن سکن هم ناسې کووفللا ینا زیون نهکه ف امرې واده الا رک ان نهقلله هدم مستقیم د هر اود دپاره موږ د ادت یوهطریک مقرر کړی ده چې هوی داغې پیروي کوي یعنی د هر نبي اومد دپارې د عبت طرقا مقرر کړی وه نو ابی سووسلم توی د په د معام کې ستا سره جګه نه کوئ یې نسنګ چې د هر امه یو منسکوي دغه سه استاسو هم یو مستقیل وو ویل چې اهل کتابو والوبه ویل چې قطاسو سلام دا وای چې ما هم هغه دین جوړه ده کم چې مخکینو انبیا وو نو بیا ستاسو شریعت ویل بدل دي نو په دې ویل شې ودي چې د هر یو چې د عمل کولو کومه طریقه ده الله هغه په خپل مختلف کړی ده د یو امه د بل امه نه په دې کې د الله خپل یو حکمت دی فرمایي چې په دې ماموله کې سره جګړه نه کړئ تخپل جبده خلق رابل یقینا ته پنی غلارې او که اوي ستا سره جګړه کوي نو ورته وایي چې ستا سو کوي اغه الله ته خپ معلوم دي الله په قیامت پر ورځ ساسو پمینس کې د اغه ټولو خبرو او فیصله وکي په کومو کې چې تاسو اختلاف کوي ايته ته معلومه نه ده چې د اسمان او د زمکه هر څه د الله په علم کې دي ټول هر څه یو کتاب کې درج دی د الله د پاره د هیڅ هم ګران کار داخلي کله پریک دی او دغه سيزون عبادت کوي چې دغه لپاره نه خو الله س سنت نازل کړي دی او ندی په خپل د اوې په حق لاس علم لري د دې ظالمانو لپاره هیڅوک مددگار نشته او هر کله چې دوی ته زمغه صفا صفه آیتونه او ورول کېږي نو توینه چې د حق منکر خلکو مخونه بدل شي او دا سه معلوميږي چې اوس په اوې په هغه خلکو حمله کوي څوک چې ورته زمغه آیتونه او دته اوایا ای د دینه بهتر سیز درته اخم چې سدي هور د دې واده الله د هغه خلکو په حق کې کړي دا چې اوې د حق بلولونه انکار کوي او اگر ډیر ناکارا زیاده توسیدو یا ایها الناس ای خلکو دری دې بمثل یو مثال بیانېږي فاستمعوا له په غور سره ووري غور سره ووري توجه سره ووري مثال ان الذينه تدعون مندون الله لن یخلق ذبابا ولوش معولله اي صللب هم مذو باب شيئه لا يستتن قوه من دووفالب وال مرو تاسو چې الله پرد او نرو کممو معبانو ته اووازونه کوئ اوهغ کټول راجم شي او یو مچ پیدا کو واړی نه هم من شي پیدا کوله یعنی مچ او داسې سز دی معمولی او حکسیدي چې پچ کني اغاې دزان نه اووشړ لري کې فرن یاخوا کې ول چې حک س د نه فرمای چې چاته چې تاسو د لانه اللاوا عوازونه کوئ که هغوی ټول رایای شي نو بیا هم یو مچقدرې نه شي جوړولی حکیر نه حکیر سیز هم نه شي جوړولی بلکې کمچ تهسیز و تخت نو اغتې هم نه شي خلاصولی را شي د دوی په خوراک کینی او بیا لاړ شي وختې دوی ناغنی ول شي ن واپس را وستې شي یو حکیر ورکټ شانتهسیز خوراککو تختې تمه ب بسسی مدد وختو والله هم کم زوره او د چاه چې مد غخت ل هغه هم کم زورهدي تلتہ د طالبنا مراد پجارې دی هغه سوق چې څو طلبکولول راځي د خپل مابودان او مطلوب مراد مابود دی چې چا نه غختل کیږي فرمای د غختلو والا هم به سہاره دی او چې د چا نه غوړی د اووی هم سہال نشته لهدا زه دوی خساره او بس خساره کړي پيول دا مقصود دی چې کستاسو سو مابود د مجنه س نشی واپس غشتي نو تا د الله د عذاب سره بچ کول شي چې چا نه ستاته مد اووی ځان له سن خپل مدد نشي کولې نو تا د پاره وسو ما قدر الله حق قدره ان الله لغوي عزيز دي خلکو د الله قدر ان پیجندو لکه څنګه چې دغه پیجندو حق ده په دې کې شک نشته چې قوت او عزت والا خو خاص هم الله دی کدوې د الله تعالی قدر پیجنلوي نو سوک څوک هغه سره برابرولو سوچ به هم نه وکړي اډو جرأت به نکولو الله یسفی من الملائکه و من الناس ان الله سميع بسیر حقیقت ده چې الله د خپل حکمونو رسولو لپاره د فرشتو هم استاز منتخب کوي او د انسانانو نه هم اغه اوریدو ولا اولیدو ولا دی سچې دا هو د وران دی اغه هم ورته معلوم دی او سچې داغوی وینه پنا دی د غینه هم خبر دی او ټول معاملات اغه ته واپس کیږي یا ایها الذین <سؤال> آمنوا رکوا وسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخير لعلکم تفلحون اغه خلقو چې ایمانم وروړي دي رکوه سجده کوي د خپل رب بندګی کوي او نیک کار کوي خوسوم د دینه امید کې دی شي چې تاسو ته کامیابی نصیب شي وجاهدوا فی الله یا قجهادی د الله پلار لار کې جهاد کوی لکه څنګه چې د جهاد کولو حق او تاسو ته پته ده چې جهاد صرف جنگ کول ته نه وای ته خو جهاد وای خو جنگ علاوه نور ډیر سوزونه هم جهاد کې شامل دي الله تعالی اهل ایمان ته وای تاسو ډیر قسمه جهادونه کولای شئ مثلا د علم په میدان کې جهاد د حربت لري کول په لار کې د مرزونو لري کول جهاد ډیر قسمه جهادونه تاسو کولی شئ خو دل جهاد د الله د پاړه مسکور دي د الله د خاطر د الله د د اوچتوالی د د دین اسلام د عزت د جهاد بګوري نن مسلمان فوجي میدان کې məغلوب دي او نور هم ورته ډېر مشکلات دي خو ټول کې لوی آفت دی انټلیکچوال انویژن چې مسلمان په خپل د دین اسلام نه بيزار دي نن دا افسوسناک حالت دی د امهت مسلمه او چې صدا د اسلام د رونه مسلمانان سم خبر ندي مسلمان کورنۍ کې پیدا شوه دي حقیقت او اصل دین نه خبر ندي ماقدر الله هغه قدرې او ویلا ان الله قدرونه پیجن دو ولې نه دي د الله سره تعارف یې ډوښوین نه دي ینه د دی دین په نوم هم ډیر کورونه دا سکیږي چې په هغه کې د الله تعالی کتاب خوډو وینه زبانی کلامي خبرو نه سوچنه بدليږي څنګه چې د الله تعالی د کتاب لستو انسان پويشي یا په پو اورېدو خدای سوګوري یو طرف ته الله اصله تیارولو د پاره وای د دین د دشمنانو په مقابل کې بل طرف ته وای جاهدوا فی الله حق جهادی نو دا به څنګه کیږي ګموږ <مونج> دا وګورو چې کديم ته خطره سخاص طاقت نه ده دا او مسلمانانو ته خطر مومن الوی چې د جګړې خبروي نو اوی او هوشیر شي ولې چې هغه په مخامخ خکاری کنه پدې کې یو ويروي چې اوس به دمر خلک مړ شي یا دمر به مونږ بخلاص شي او دا بوشي او دمر تباهي بوشي نو موږ ټول یریږو پریشان شو بیا وایو چې څوک سوخو کول پکار دي خو یو بل رنګ حمله هم په مسلمانانو باندې ده کوم چې په نظر ناراضي هغه احساس کیدي نشي دي چې سمره تباهي کړی ده زموږ د سوچ زموږ د خیالات زموږ د طرز ژوندې هغه له زموږ په نظرونه کې نشته موږ هغه ډو جج کولې نشو زموږ د خپل کورونو ماشومان د مسلمان کورنونو د دیندارو کورنونو به چې د دین نه بیزار دي د دین نه نفرت کوي د د کار نفرت کوي دا څنګه و شو او تاریخ کې هم دوه مته مسلمان کله دا حال نه وو سچ ننده خاموشه سره زموږ ذهنونه ولټکړی شو او تاسو تپته دا چې څنګه هم زموږه د دین کتابونو ویلو سره هم زموږه د دین نه داسې خبرې راوښتل دي چې په خپل مسلمانانه ته بيزار کړل په داسې داسې سيزونو کې چینجره و باسه لیدي د دین په خبرو کې او دلته موږ ته اړو خبر نشته د دې لپاره چې موږ ته د حقیقت پتنوه نه د دشمنو خبرو کې راغلو نن هم تاسو ګوري چې سازشونه کیږي لګیږي څخه چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم کردار کا کیږي دا سه ویب سټس کتابونه او ادب موجود دی یو خاندان خبره ده کوم چې په خپل لیدل شوې ده درې بچیو پکې کم چې خویندارو هر سبق د پاره یو بچیو لګلو التا اغه یو د خاص لیکونکی کتاب کم چې د اسلام خلاف او اغه ویلو خو خیر دلته دا وای او د زینوم اغه شتل مقصد نه دی او اغه خسم دم بچی چې دلته به تا کول او انتهائی د دین کارونو کې مخکې وو صرف اغه کتابونه ویلو د مور پلان نه کار وکړو بدګومان شو او چې کم ملک هغه وسیګې دی التا اغلا نېشنالټی هوم ورکړې شو ناور کړې شو هغه خزه وسړي دوه نه تل لاړه لچزان او وی جړل خو هغه بچی ور سره د ملاقات نه انکار وکړو چې ما سره خبرې هم کوي هغه لا سونه او پس روز تر گوجاړي او وی چې ما نه سغلتې شو دلته خو مې ور باندې تمره بروسه چې زما د بچی ایمان ډیر مضبوط دی خبره دا دا چې د تاسو کتابونو جواب وسوک ورکی صرف په خبرو به کاور شي زموږ نسل بدی زهره الود ادب نه سوق بچ کی زموږ سترګې اوسم نه کولای وي چې زموږ ماشومان چې څه کتابونه وای چې کوم ادب وای چې څه از دکې نه په دې کې د حفاظت وي نوم الله بچي بچکی دیشي غنينو دین سره مینه ختم شي د دي دین قدر ورسره پاتې نشي د نورو محتاج وي چې سه هم تاسو ته تا لستلوي تاسو ته تا هم د دوی کتابونه لستلوي هم د دوی تیار کردہ لابس کے کار کیږي هم د دوی ملکونو ته پټګ تا سوالات علم حاصلول وي ولی چې مون په خپل څه کار نه دکړي نو ولی په دې میدان کې مهنت او کوشش کول جهاد نه دي د سده ایمان د بچکولو کوشش ولی علمی میدان کې جهاد نه دا هم جهاد دی خدي د پر مونږ له هم سوچ نه کوو یو ورکوټ مثال دی چې هر مسلمان مو په کتابونو څومره مهنت کوي یو کتاب دی مفتاح کنوز السننه مفتاح وی چابیتہ کنوز خزانیته او سننه سنت د حدیث کتاب یو چابیده دا یو درج مشترک دی اورینټلیست اغلی کله دی ای جی ونګ سنگ د ہنومو تولنا اول انګریزیه کې لیکل شوی وو خو بیا داغه ترجمه وکړی شو بیا فواد عبدالباقی د ترجمه په عربی کې وکړه د فهرست د 14 حدیث کتابونو او په مختلف موضوعات د ټول حدیثونو د مختلف موضوعات ته ترجمه کړی دی او دغه باریک بیا یو جامع اشاریه تیاړه کړيده مثلا یو موضوع باندې په بخاری کې پنځه زیونو کې ذکر دي نو هغه پنځه رفرنسز ور کړيدي مثلا د مونږه باره کې یو حدیث دی د بخاری او هغه په پنځه مختلف ځيونو کې راغلي نو هغه دا هغه حدیث پنځه رفرنسز ور کړيدي او دا ډیر ستړکول واله کار دی هغه عمر ځل دلونو متلک چې 14 کتابونو کې چرته چرته هم سم معلومات دي دغه صرف اشاریه چستا وسنوم ساسو خاندان ساسو کردار ساسو فوټوهاټ و, فتحات و دا صفه نمبر 357 نا 361 پوري دي صرف فهرس او نور سمره سمره ریفرنسز دي د دې کتاب په تیارې کې دې سړی لسکاله لکول دي مونکی داسې څوک مسلمان دی چې لاس کاله په یو کتابو لګی مونږ وایو چې د شپې نه مخکې د څاروشي بیا د اغینه د دین ټول تبلیغو شي او دنیا هم د بدله شي نو هغه داسې کتابونه اولی کله او بیا ثابت کړه چې وګوره مونږ کار کوله والو راشي مونږ سره سبق وای او بیا هم زمونږ ذهنونه خراب کړل مثلا یو بل کتاب دی الموجمل المفهرس لالفازو الحديث په دې کې د نهو حدیثونو کتابونه اوس د ټول مسلمانانو لایبرری کې قویات ساتي چيداهم د چا مسلمان کار نه دي د مسلمانانو تیار کړه نه دي وو جلدونو باندي مشتمل دي د دې تیاره کې 33 کالو لگے دل 33 کالو د دې د کی په جوړېدو کې او برتانیا سویډن ډنمارک هولند و غیره لیسو نزيات مالی نو مالي تعاون پکې کړه دي لیس اورګنایزېشنز کتاب چې په دې کې تا په پیسې لگو که ل سوچو کئ چې څه دل چسپي واه وي ته حدیث زمونږه دی کتاب زمونږه دی مونږ سره سکی نشتا او وې زمونږه د پاره کې جوړي او مونږ د پاره سره او خو او مخپل ځان د پاره جوړي چې مونږ دی د هویت ته ځان اورسو او وګورو چې دوی په دنیا کې څنګه تبدیلی وروړه نو هویت څنګه بیلاره کې دي شپ او زمونږه کتابونو نا زمونږه د خرابولو کوشش کئ په دې کې مهنت کئ 33 کاله لګی 33 کاله د یو بند زونی په تیرې دوشی چې کلهغه د تان شي او بیا دومره دومره خلک یو نه دو نه لست تنظیمونه په یو اقتصادی مدد کوي د دی کتاب په لیکلو کې او دا سه هغه زمونږ د غهرای نه مطالعه کړی دا او کتلی دی چې اوس واخرهالو چاوي زمونږ هر څه د دننه بهر نه هر څه نه خبر دي چې زمونږ کمزوریاں نشې دي زمونږ خرابیاں نشې دي چرتنه مونږ بیلاره کې دي شو چرتنه خوې دي شو چرتنم په پیسو غشتي شي او چرتنم خرصول شي چرتنم وحلی شي او کله کې دی چې اس هم زمونږ سره کول غواړي لګیا دی, دی. الله داغه کوم حالت نه بدلي کم چې خپل خپل حالت نه بدلي چې کله پورې به مونږ خپل کار نکو خپل به مهنت نکو خپل وخت مال او ژوند به لګو اسلام تر نه شي کوله کله غوړی د یو منټ کې هر څه کېدې شي خو لا دا پمونه پرېخه ده چې وګوره چې تاسو څه کوئ او مونږ وایو چې بس هغه به الله تعالی هم پخپلو کی سموجزه به شي پشپش پکې او کار خو مونږه کول نه غوړو سبق مبهک طرف ته خو اډو راځو نه په هر څه کې زمغه دل چې سپید خو یو سبق کې هیڅ کتاب بناخلو د زیور جوړولو شوق ده بس بنگړې په لاس کولم شوق د کپړو غشتو شوق خو کتاب علم یا د علم د د چا هغه زمغه کار نه ده یعنی چې دچا نه دا دین دی نه دې ورته څه فائده ده هغه ټول پويزه پدې کې پیسې لګې زموږ دین باندې ځان خبرو له دپارې او مونږه په خپل کورونو کې د کتابونو ځای هم نه جوړو هو اجتباكم الله تعالی ما تاسو خوخکړی دی ډیرو کې مې تاسو خوخکړی دی هغه خو مونږه خوخړو مونږه سکو لګایو سوچکې بس دلته مونږه خالی په دې خوشاله یو چې الله تعالی مونږ کې خوخکړو وما جعل عليكم في الدين من حرج او دین کې موږ په تاسو باندې هیڅ تنګي ندیخه تاسو ډیر خښته او آسان دین دی ملت ابيكم ابراهيم تاسو د بلاد ابراهيم عليه السلام طریقہ هو سماكم المسلمين چې تاسو مسلمان نوم کې خوده لیدې خو موږ خپل نومونه بدل کړ الله تعالی زموږ نوم مسلمان خوده دا کافي وو موږ خپل نومونه فرقو کې کړی دي د گروهُونو نومونه ینې دا خپته وی کنه وی چې کومه مسلمانان دا ضرور پته وی چې ده حنفی او کده شافی او کده بولس هو سماکم المسلمین دا یونو د مسلمان زکو چې ټول یو اتفاق دی اتحاد دی وی کدا څه خبر وی چې اغه دی او ز نو بس بیا ټول دا وی چې زه خټیکم باقی ټول غلط او اختلاف اختلاف اختلاف نو د دین خدمت پسنګ وشي هو سماکم المسلمین من قبل وی په دا اغه مسلمان نوم کې خوده لیو دین اول او د دین کې هم لیکون الرسول شهیدنا علیکم چې رسول د پتا سو باندې ګواهی و او تکونو شهدا للناس او تاسو په ټولو انسانانو و وکړي رسول صلی الله علیه وسلم خپل ځمواري پوره کړه مونږ هم خپل ځمواري پوره کړو کنه مونږ هم خپل کار وکړو کنه فاقیم الصلاه و اتو الزکا واتصم بالله بس مونږ قیام کوي او زکات ادا کوي کدا یو زکات هم مسلمانان سم ادا کی کنه نو د مسلم امت حالت به بدل شي و تشمو بالله والا تعالی مضبوط انسی یعنی الله تعالی سره تعلق لک کۍ مضبوط کۍ وبسته شي ور سره هو مولا کوم اغه تاسو مولا دے خنن چې په دنیا کې مونږ ته مسله را پېښ شي سگران خبره را مخه شي نو مونږ الله تعالی ته خو کم نظر کو اخوا دی خو ګورو چې څوک وای چې زموږ مدد وکي هو مولا کوم اغه تاسو مولا دے فنمل ونی امن نسی ډیر خموله ډیر خمددګر اغه نه مدد خو غواړه خو د الله تعالی وعده ده چې ولین سورن الله مې ينسرو چې الله تعالی به دا هغه مدد کوي سوچ چې د الله تعالی تدین مدد کوي یا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا لئن الذين تدعون من وَلَوِ جَتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيمٌ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 وَمَا أَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ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 وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير وَآخِرُ الدَّاوَانَةِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ